Далі папірець обривався. Здушений крик вирвався з грудей найде. «Що ж це? Невже я з'їв решту записки?» Від цієї думки холод пробіг поза спиною в найде. Він почав пильно роздивлятися на папірець, і йому відлягло від серця. Смужка паперу, що засталася з одного боку, була досить довга, отже, весь папірець був чималий, а тому він не міг проковтнути його непомітно. Певно, клаптик лишився десь у проскурці. А що, коли чорнило на ньому зблякло від жару, а що, коли я проковтнув найважливішу частину. Та найда недовго розмірковував. Хутко зняв він з ланцюжка лампадку, поставив її на столі і присівши до неї, почав обережно розламувати Проскуру. Проскура добре вже таки зачерствіла, а тому треба було докласти деяке зусилля, щоб розломити її обережно. Найда відломив один шматочок, у ньому не було нічого, другий теж, третій – і радісний крик вирвався з його грудей, і з середини відламаного шматочка стирчав ріжок папірця. Обережно витяг найда цей клаптик, розгорнув його, приклав до того, який вже був у нього, і побачив, що новий клаптик прийшовся до першого якнайкраще. Тепер можна було прочитати таке живий козак Запорозький. Далі чорнила зовсім зблякла, а ще далі стояло слово «скарб». «Закопав скарб», – підставив у думці найда, і почав розбирати далі. «Гроші, аби постаткувати доро, зібрав я червінців два, тут стояла теж замість слова «бліда чернильна пляма». «Чого ж два? Два казани, два мішки, два барила», – промайнула думка в найде. Не затримуючись на цьому, він побіг очима далі. Кий діамантів та різних кош, і все це за закопав під став найда потайному, кому належить визволити, тому відкриваю таємницю всю. Я ціле життя визіні нашій шлях таємний. Хоч тепер уже було цілком ясно, що в записці йдеться про якийсь величезний скарб, схований за пороуським козаком, але де його закопано, куди податися шукати його, було, як і раніше, невідомо. Записка кінчилась такими словами – шлях таємний. А втім, ці клаптики становили, як видно, незначну частину записки запеченої проскури. Треба було передусім зібрати всі інші її частини. Задихаючись нетерпіння. Кинувся Найда розламувати і решту Проскури, обережно виймаючи з неї клаптики паперу. Уже вся Проскура була розламана, і йому лишалося тільки скласти свою мозаїку, як зненацька сильний порив вітру, дмухнув у вікно, змив із столу на підлогу всі клапті і загасив лампадку. Розпачливий зойк вирвався з грудей найде. Він насилу зачинив вікно і заходився збирати розвіяні клаптики паперу, але в темряві нічого не бачив. Тоді він кинувся в сусідню келію по світло, не забувши при цьому замкнути за собою двері. Повернувшись із свічкою, Найда насамперед глянув на підлогу і полегшено зіткнув. Клаптики паперу лежали тут, розкидані вітром. Найда старанно замкнув двері, запнув вікно засвітив лампадку і поставив її коло-ікон. Воскову свічку він приліпив до столу, зібравши всі клапті, сів їх складати. Чималенько довелося йому поморочитися, поки всі клапті були складені. Та закінчивши цю роботу, він із жахом помітив, що в кінці записки не вистачало трьох маленьких клаптиків, і самий кінець був одірваний. Притиснувши складені клаптики, товстою біблією, щоб вони часом знову не розлетілися, Найда кинувся шукати ті, яких бракувало. Він перевернув усю келію, подсовував усі свої простенькі меблі, перетрусив постіль, обдивився кожну шпаринку, але папірців не було ніде. Куди вони могли подітися? Невже їх занесло вітром? Лоб Найде вкрився холодним потом. У тих загублених лаптиках було, певно, головне. От й кинувся він на двір, сподіваючись хоч там знайти ті клаптики.